З іншого листа. Я вже писав вам про першу мою спробу зв'язатися з радянськими партизанами. Олена говорила мені, що в останню мить у неї здали нерви. Загинути з Тавром зрадниці від рук своїх, казала вона, до вище моїх сил. Партизани, мовляв, дізнавшись про її зв'язок з адвером, прийняли б усе за провокацію а суд партизанський короткий. Вона була, повірте мені, хороброю дівчиною, і в цьому я мав змогу переконатись дуже скоро. Нещастя ходить у вовняних панчохах. Підійде і нещується. У Бресті нас заарештували органи СД. Олена опинилася у камері для політичних, я у військовій в'єдниці. Мені було пред'явлено обвинувачення в аморальній поведінці, про кровозмішання, зв'язок з неарійкою. Нас допитували в одному приміщенні, але в сусідніх кабінетах. «Що таке допит везде, ви добре знаєте?» До мене долітали зойки, стримані крики, стогін дорогої мені людини. Та що я міг вдіяти? Олена як дізнався пізніше, трималася стійко. Плани наші не виказала. Тільки завдяки їй я залишився живим. Олену відправили до міста Ессена в робочий табір. З місяць мене тримали у в'язниці. Потім повезли у штаб 20-ї армії. З офіцерів розжалували вунтери. І я опинився у штабі Валлі під Варшавою. Тут зустрівся і з моїм добрим знайомим, можна сказати, приятелем, майором Шмальшлегером. Він взяв мене у свою команду, надав відпустку до рідних у Познань. З Познані я одразу поїхав до Ессена, де востаннє зустрівся з Оленою. Передав їй білизну харчі. Нам дозволили перекинутись кількома словами, і на тому сумне побачення закінчилось. Після цього... Я ще більше зненавидів Гітлера і все, що було з ним зв'язане. Можливо, це теж сприяло моєму рішенню зробити ще одну спробу через Ольгу Комар. Коли я повернувся з відпустки у штаб Валлі, мене уже чекало призначення у Краків. Ось вся моя історія. Привіт, Олексію. Він мені із травня нічого не пише. Що він хворіє чи просто так? Дорогий Євген Степановичу. Вас цікавлять прийоми моєї розвідувальної роботи на голос. Наведу ще одне німецьке прислів'я. У кого холодна плита, той охоче гріє руки на чужій кухні? Я тримав свою плиту холодною а руки грів на кухні шефа, дотримуючись незмінно одного принципу. Раніше, ніж приступити до виконання чергового завдання грози, відповідно підготувати начальника. Як це виглядало на ділі? Якщо пригадуєте, першим моїм завданням по лінії «Голос» було уточнити особовий склад офіцерів і солдатів гарнізону. Під час неофіційної зустрічі я навів шефу цифри і факти, які свідчили, наскільки за останній час зросла кількість партизанських нападів на гарнізони вермахту. Запропонував для успішної боротьби з таким прикрим явищем створити в окремих підрозділах агентурні групи для спостереження за підозрілими елементами серед населення. Я знав його слабість. Чужу ідею видавати за свою та за лаврами не гнався. Шеф Підписав наказ, і я міг спокійно інспектувати частини гарнізону, вимагаючи відповідні списки і цінну інформацію щодо особового складу. У районі Кракова, ви знаєте це на власному досвіді, бездоганно була налагоджена служба пеленгації. Як попередити радянських радистів? Ми з грозою довго ламали над цим голову. Кажуть, не позичай грошей тому, перед ким знімаєш капелюха, а подавай йому розумні думки. Я й підкинув своєму шефові ідею, що, мовляв, шляхом пеленгації –